David Copperfield de Charles Dickens Pista 18 Curând, domnul Dick s-a împrietenit și cu Anies și, venind mereu la noi acasă, l-a cunoscut și pe Uriah. Prietenia noastră devenea tot mai strânsă și se bizuia pe o legătură foarte ciudată. Domnul Dick trecea drept tutorele meu și în această calitate venea mereu să mă vadă, dar, de câte ori avea vreo îndoială, îmi cerea sfatul și întotdeauna am urmat povața, nu numai pentru că îmi prețuia înăscuta agerimea minții, cât și fiindcă socotea că moștenisem o bună parte din înțelepciunea mătușii mele. Într-o joi dimineață, când tocmai îl petreceam pe domnul Dick de la Han la stația diligenței, înainte de a mă duce la școală, căci mai aveam o oră de curs înainte de gustarea de dimineață, l-am întâlnit pe stradă pe Iuraia, care mi-a amintit că îi făgăduise să viu să iau ceaiul cu el și cu mama lui, dar a adăugat strâmbându-se. Nu mă prea aștept să te ții de la domnișorule Copperfield, fiindcă noi suntem oameni atât de umili. Încă nu fusese în stare să mă lămuresc dacă Iuraia îmi plăcea sau dacă mi era nesuferit. Și, stând pe stradă și privindul drept în față, tot nu puteam lua o hotărâre în această privință. Dar n-aș fi vrut să mă cradă îngânfat și de aceea i-am răspuns că așteptam să mă poftească. O, dacă e așa, domnișorule Copperfield, mi-a zis Uriah, și dacă într-adevăr nu te împiedică faptul că suntem oameni atât de umili, atunci vrei să vii seară, Dar dacă suntem prea umili, te rog să nu te sfiești, domnișorule Copperfield, și să mi-o spui, căci noi ne dăm prea bine seama de situația în care ne aflăm. I-am spus că îi voi cere voie domnului Wickfield și dacă acesta nu va avea nimic împotrivă, lucru de care nu mă îndoiam, voi veni cu plăcere." Și astfel, în seara aceea, pe la șase, căci biroul se închidea mai devreme, m-am dus la iuraia și i-am spus că sunt gata să mergem. Te asigur că mama va fi foarte mândră," mi-a zis el când am pornit împreună. Adică s-ar simți mândră dacă aceasta n-ar fi un păcat, domnișorile Copperfield." Asta nu te-am pieticat totuși azi dimineața să bănuiești că sunt mândru." i-am răspuns eu. Vai, nu, domnișorule Copperfield!" mi-a zis Iuraia. Te rog să mă crezi că nu te-am bănuit de așa ceva. Niciodată nu mi-a trecut prin minte un asemenea gând. Și chiar dacă n-ai fi venit la noi pentru că suntem prea umili, nu te-aș fi socotit cât de puțin mândru, căci suntem într-adevăr tare umili." Ai mai studiat cărțile de drept în ultimul timp?" l-am întrebat eu vrând să schimb vorba. O, domnișorule Copperfield!" Mi-a răspuns el încercând parcă să se lepede de ceea ce făcea. Faptul că citesc nu înseamnă un studiu adevărat. Mi-am mai petrecut serile vruncea sau două cu cartea domnului Tid. E cam greu, pare mi se. Uneori e prea greu pentru mine, mi-a răspuns Uriah, dar nu știu cum mi-ar părea unui om mai bine înzestrat. Bătând pe bărbie tactul unei melodii, cu cele două degete uscate ale mâinii drepte, au urmat în timp ce mergeam. Vezi, domnișorule Copperfield, sunt în cartea domnului Tid unele cuvinte și termeni latinești care pun la grea încercare un cititor ca mine, având cunoștințe atât de puține." Ai vrea să înveți latina?" l-am întrebat pe neașteptate. Ți-aș cu plăcere câteva lecții, pe măsură ce învăț și eu." O, oh, îți mulțumesc, domnișorule Copperfield," mi-a răspuns el dând din cap. Este într-adevăr foarte drăguț că îmi face această propunere, dar sunt prea umil ca să o pot primi." Ce prostie, Iuraia! Oh, te rog să mă ierți, domnișorule Copperfield, îți sunt foarte recunoscător și te asigur că mi-ar face o deosebită plăcere, dar sunt mult prea umil. Se găsesc și așa destui oameni care să mă calce în picioare pentru că sunt atât de sărac. Ce o să se întâmplă dacă o să-i mai jignesc și prin știința mea? Nu-i de nasul meu învățătura. Pentru un om ca mine e mai sănătos să nu năzuiesc atât de sus. Dacă vrea să se descurce în viață, trebuie să rămână umil, domnișorule Copperfield." Niciodată nu i-am văzut gura atât de rânjită și cutele din obraj atât de adânci ca în clipa când a rostit aceste cuvinte, dând mereu din cap și strâmbându-se. Cred că greșești, Uraia," i-am zis. Îndrăznesc să afirm că te-aș putea învăța unele lucruri dacă ai vrea." Oh, nu mă îndoiesc câtuși de puțin, Le Copperfield." mi-a răspuns el, numai că, dumneata, nefiind atât de umil ca mine, nu ești în măsură să vezi lucrurile așa cum sunt. Nu vreau ca, învățând, să-i stârnesc împotriva mea pe cei care sunt mai presus ca mine. Îți mulțumesc, dar sunt mult prea umil. Iată, domnișorul Copperfield, am ajuns la umila am locuință. Am intrat într-o da daie scundă cu mobilă veche, care dădea de dreptul în stradă și am găsit-o acolo pe doamna Hip, care semăna leit cu Iuraia, numai că era mai mică. M-a privit cu cea mai mare umilință și m-a rugat să-i iert că-și sărută fiul în fața mea, adăugând că, deși erau oameni de rând, se iubeau unul pe altul, ceea ce nu putea cășuna niciun rău nimănui. Odaia era foarte curată, fiind despărțită în două, jumătate bucătărie, jumătate sufragerie, dar nu era deloc plăcută. Serviciul de ceai era pregătit pe masă, iar ceainicul fierbea pe sobă. Se mai aflau în odaie un, odai, un scrin și un pupitru la care stătea serile Iuraia și citea sau scria. Servieta albastră a lui Iuraia, din care se revărsau tot felul de hârtii pe jos, o serie de cărți în frunte cu tratatul domnului Tid, un bufet într-un colț și alte mobilă obișnuite. Nu mă amintesc să fi fost vreun lucru care să fie arătat sărăcăcios, ciuntit sau stricat, dar întreaga încăpere îți lăsa o impresie de mizerie. Domna Hip tot mai era în doliu, din umilință, pare Deși trecuse multă vreme de la moartea domnului Hip, ea tot mai purta doliu ca în primele zile ale văduviei. Numai la bonetă lăsase să se strecoare și alte culori în afară de negru. Dragă Iuraia, a zis ea pregătind ceaiul, ziua asta, când domnișorul Copperfield a venit la noi în vizită, va rămâne o zi de pomină. Îi spuneam eu că așa o să socotești mamă, i-a răspuns Iuraia. Tare aș fi vrut ca taică tu să mai fi trăit ca să fi văzut și el cine a venit azi în casa noastră, a zis doamna Hip. Deși mă simțeam stânjenit de-atâta ploconel, era mândru văzându-mă primit ca un oaspet de vază și de aceea doamna Hip mi-a plăcut. De multă vreme, Iuraia al meu se gândea la clipa asta, domnule, a urmat doamna Hip. Se temea că n-o să veniți pentru că suntem prea umili și eu împărtășeam această teamă. Umili suntem, umili am fost și umili vom fi totdeauna, a încheiat doamna Hip. Sunt sigur că n-aveți de ce să fiți așa, doamnă, i-am răspuns eu. Doar numai dacă vă face plăcere. Vă mulțumesc, domnule, mi-a zis doamna Hip. Știm în ce situație suntem și nu ne plângem. Mi-am dat seama că doamna Hip se apropiese pe nesimțită de mine, iar Iuraya trecuse în fața mea și amândoi au început să mă servească cu tot ce era mai bun pe masă. La drept vorbind, nu prea erau cine știe ce lucruri de soi pe masă, dar am prețuit mai mult gândul decât faptă și am simțit că mi-a acordat o deosebită atenție. Au început apoi să vorbească despre mătuși iar eu l am povestit de mătușa mea Apoi au vorbit despre părinți Iar eu am pomenit de părinții mei Doamna Hip a trecut apoi La tații vitregi și eu m-am apucat Să le vorbesc de-al meu Dar m-am oprit pentru că m am adus aminte De sfatul mătușii mele de a nu pomeni de el Totuși ce poate face Un dop mic și moale în fața Unei perechi de tirbușoane Sau un dinte de lapte în fața Unei perechi de dentiști sau biată minge În fața a două rachete tot așa m-am simțit și eu în fața lui Uriah și a doamnei Hip. Au făcut cu mine ce au vrut. M-a pus să spun lucruri despre care n-aș fi vrut să vorbesc și m-au manevrat cu atâta iscusință încât mi-e și rușine când mă gândesc la ce s-a întâmplat, mai ales că în naivitatea-mi copilărească mă simțeam mândru că mă ascultau cu atâta interes de stăinuirile și că eu conduceam discuția. Se vedea limpede că se iubeau cu adevărat. Iubirea lor m-a impresionat, fiindcă părea foarte firească dar am rămas cu totul dezarmat în fața iscusinței cu care unul ducea mai departe firul vorbei început de celălalt. Când au aflat tot ce au vrut despre mine, numai despre Murtstone and Greensby și despre fuga mea din Londra nu l am destăinuit nimic, au adus vorba despre domnul Wickfield și Anies. Uriah îi trimitea o minge doamnei Hip, care o prindea și o arunca înapoi. Uriah o păstra câtva timp și după aceea i-o arunca iar doamnei Hip și așa a mers mereu de la unul la altul până ce n-am știut la cine a rămas și m-am zăpăcit de-a de Până și mingea se schimba mereu, când era vorba de domnul Wickfield, când de Anies, când de bunătatea domnului Wickfield, când de admirația mea pentru Anies, când de importanța biroului domnului Wickfield și a mijloacelor de care dispunea, când de viața de familie în timpul serilor după cină, când de vinul pe care îl bea domnul Wickfield și de pricina care îl făcea să bea și de regretul că se dădase băuturii, când de un lucru, când de altul și apoi de toate la un loc. Și între timp, fără a avea impresia că vorbesc prea mult sau că fac altceva decât să-i încurajez din când în când, de teamă să nu se arate iar copleșiți de umilința lor și de hatărul vizitei mele, m-am pomenit dând tot felul de amănunte pe care n-ar fi trebuit să le destăinuiesc și pe care Iuraia le prindea cunesați mișcându-și nările crestate. Am început să mă simt cam stânjenit și voiam tocmai să pun capăt acestei vizite, când cineva, trecând pe stradă prin fața ușii, care rămăsese deschisă ca să se mai aerisească o daia, căci era prea cald și prea multă zăpușară în acel anotimp, s-a întors, a aruncat o privire și a intrat exclamând cu glas tare. Copperfield? E oare cu putință? Era domnul Mike Auber. Chiar domnul Maicaubor, cu monocul și bastonul și gulerul său, cu aerul său îndatoritor și cu același ton protector în glas. Nimic nu-i lipsa. Dragul meu Copperfield, mi-a zis domnul Maicaubor, întinzând mi mâna. E o întâlnire menită să întipărească -mi în minte gândul nestatorniciei și nesiguranței celor lumești. Într-un cuvânt e o întâlnire extraordinară. Mergeam pe stradă și mă gândeam ce să fac ca să-mi iasă norocul în cale. În clipa de față sunt foarte dornic de așa ceva, când deodată mi-apare în față un tânăr și scump prieten, legat de epoca cea mai zbuciumată a vieții mele, aș putea spune de o răscruce din viața mea. Copperfield, dragul meu prieten, ce mai faci? N-aș putea spune, sincer n-aș putea spune, că eram prea încântat să-l văd pe domnul Mike Aubur acolo, dar mă bucuram să-l regăsesc și i-am strâns călduros mâna întrebându-l ce mai face doamna Mike Aubur. Îți mulțumesc," mi-a răspuns domnul Maicaubor, cu același gest ca și altădată, înfundându-și bărbia în guler. E pe cale să se întremeze. Gemenii nu-și mai află hrana în fântânile naturii, într-un cuvânt i-a înțărcat," a izbucnit domnul Maicaubor într-un acces de sinceritate. Și acum doamna Maicaubor mă însoțește în călătoriile mele. O să se bucure mult că să reia vechile relații cu un tânăr care s-a dovedit în toate privințele, un vretnic slujitor pe sfântul altar al prieteniei. I-am spus că îmi va face multă plăcere să o revăd. Ești foarte drăguț, mi-a zis domnul Maicaubăr. După aceea, domnul Maicaubăr și-a reluat zâmbetul și-a plecat iar bărbia și și-a rotit ochii în jur. Întrucât l-am descoperit pe tânărul meu prieten Copperfield când nu era singur, a zis foarte îndatoritor domnul Maicaubăr, fără a se adresa nimănui, ci la ceai, ai, unei doamne văduve și a unui tânăr care pare a fi odras la ei, adică, într-un cuvânt, fiul ei, a încheiat domnul Maicaubor într-un nou acces de sinceritate, solicit cinstea de a le fi prezentat. În această situație n-am avut încotro și m-am văzut silit să-l prezint pe domnul Maicauber lui Uriah Hip și mamei sale, ceea ce am și făcut. Pe când ei se înclinau adânc în fața lui, domnul Maicauber s-a așezat pe un scaun și le-a făcut un semn foarte curtenitor cu mâna. Orice prieten al prietenului meu, Copperfield," a zis domnul Maicauber, are un drept asupra mea." Suntem oameni prea umili, fiul meu și cu mine," i-a zis doamna Hip ca să ne putem numi prietenii domnișorului Copperfield. A fost atât de bun și a venit să ia ceaiul cu noi și îi rămânem recunoscători pentru că și-a pierdut timpul cu noi. Și dumneavoastră, domnule, vă suntem recunoscători pentru cele ce ne-ați spus. Doamnă, i-a răspuns domnul Maica, cu o plecăciune, sunteți foarte îndatoritoare. Și cu ce te ocupi, Copperfield? Tot cu negoțul de vinuri? Voiam să-l scot cât mai repede pe domnul Mike Aubur de acolo și i-am răspuns cu pălăria în mână și cu obraji îmbujorați că eram elev la școala doctorului Strong. Elev? mi-a zis domnul Mike ridicându-și sprâncenele. Sunt foarte fericit că aud acest lucru. Domnul Copperfield a dobândit o cunoaștere dângă a oamenilor și a vieții, așa că n-ar mai avea nevoie de nicio altă învățătură. Totuși, inteligența lui e ca un pământ bogat în roade ascunse, și aici, domnul Maicaubor a surâs într-un nou acces de sinceritate. Pe scurt, e o inteligență capabilă să-i priceapă pe toți clasicii în toate privințele. Uriah, ținându-și mâinile lungi ușor strânse una în alta, a arătat că e de aceeași părere în privința acestei înalte prețuiri a însușirilor mele și și-a răsucit bustul în chip îngrozitor. Să mergem să o vedem pe doamna Maicaubor," i-am zis eu, ca să-l văd mai repede plecat. Haidem! Dacă vrei să-i faci această plăcere, Copperfield, mi-a răspuns domnul Mike Auburn ridicându-se. Nu mi-e rușine să spun aici, în fața prietenilor noștri, că sunt un om care de câțiva ani e nevoit să lupte împotriva unor mari greutăți bănești. Eram sigur că nu va scăpa prilejul de a pomeni de greutățile sale cu care se lăuda mereu. Uneori m-am ridicat deasupra acestor greutăți, alteori ele m-au, într-un cuvânt, m-au covârșit. A fost vremuri când am izbutit să le înfrunt pe mai multe fronturi. Au fost și clipe când numărul lor s-a dovedit prea mare pentru mine și atunci m-am lăsat învins și am repetat domnei Maicaubor cuvintele lui Caton. Platon, a judecat bine, acum totul s-a sfârșit. Nu mai sunt în stare să lupt. Dar niciodată în viața mea, a adăugat domnul Maicaubor, n-am avut o mulțumire mai mare decât atunci când am putut să-mi amarul. marul. O, dar fi cu putință să fie cuprinse în acest cuvânt toate necazurile îndurate cu mandatele de arestare emise de procuror sau cu polițele semnate de mine pe două sau patru luni. N-am avut o mulțumire mai mare, zic, decât atunci când am putut să-mi marul amarul la pieptul prietenului meu, Copperfield. Domnul Mike și-a încheiat acest frumos tribut de recunoștință spunând Domnule Hip, bună seara! Doamnă Hip, slujitorul dumneavoastră! Apoi a părăsit-o daia împreună cu mine, ieșind mândru, tropăind cu ghetele pe caldarâm și fluierând un cântec pe drum. Domnul Maicabăr trăsese la un mic han, unde luase o dăiță care duhnea tutun și dădea spre birou. Cred că se afla chiar deasupra bucătăriei, pentru că prin crăpăturile dușumele, venea un miros de grăsime încălzită, iar pereții erau plini de igrasie. Mi-am dat seama că era și lângă bar, după mirosul de alcool și după clinghetul paharelor. În această încăpere am găsit-o pe doamna Maicaubor, culcată pe un mic divan, cu capul spre focul din vatră, iar cu picioarele împingând un borcan de muștar de pe o măsuță din celălalt capăt al La Deasupra divanului se afla un tablou înfățișând un cal de curse. Când am intrat, domnul Maicaubor i-a spus Draga mea, dăm voie să-ți prezint un elev de la școala doctorului Strong. Cu timpul mi-am dat seama că, deși domnul Maicaubor uitau ușor tot ce era în legătură cu vârsta și cu situația mea, Ținea întotdeauna aminte că eram elevul doctorului Strong, ceea ce era destul de drăguț din partea lui. Doamna Maicaubor a rămas uluită când m-a văzut, dar s-a bucurat foarte mult și eu eram încântat să o văd și după ce ne-am salutat cât se poate de călduros, m-am așezat lângă ea pe micul divan. Draga mea," i-a zis domnul Maicaubor, dacă vrei, vorbește lui Caporfield despre situația noastră, căci nu mă îndoiesc că e dornic să iar eu mă duc să mă citesc o ziarul să văd ce mai e nou prin anunțuri." Credeam că locuiți la Plymouth," i-am spus doamnei Maicaubăr după ce soțul ei a plecat. Dragul meu Copperfield," mi-a răspuns ea, ne-am dus la Plymouth, în vederea unei slujbe." Așa-i," mi-a zis doamna Maicaubăr. Dar adevărul e că vama n-are nevoie de oameni talentați. Deși familia mea avea numeroase legături în oraș, n-a putut să-i facă rost de o slujbă la vama unui bărbat atât de înzestrat ca domnul Maicaubăr. Au preferat să naibă printre ei un om atât de bine înzestrat ca domnul Mikeauber, prea ar fi ieșit la iveală lipsurile altora. Și nu vreau să-ți ascund, dragă Copperfield, că acea ramură a familiei mele care locuiește la Plymouth nici nu l-a primit cu căldura la care ne așteptam când l-a văzut pe domnul Mike Aubur sosind, după eliberarea sa din închisoare, însoțit de mine, de micul Wilkins, de sora acestuia și de cei doi gemeni. De fapt, a adăugat în șoaptă doamna Mike Aubur, dar să nu o spui mai departe, am fost primiți cu destulă răceală. Cum e cu putință? Da," a urmat doamna Maicauber, e destul de dureros să vezi oamenii sub acest aspect, domnișorile Copperfield, dar primirea ce ni s-a făcut a fost cât se poate de rece, nu mai pe nicio îndoială. De fapt, în mai puțin de o săptămână de la sosirea noastră, acea ramură a familiei mele care locuiește la Plymouth a și început să se certe cu domnul Maicauber. I-am zis și eram foarte încredințat de ceea ce spuneam că ar trebui să le fie rușine. Totuși, așa s-au petrecut lucrurile." a continuat doamna Maicaubor. În asemenea împrejurări, ce îi rămânea de făcut unui om ca domnul Maicaubor? Un singur lucru, să ia cu împrumut de la cea ramură a familiei mele banii necesari pentru o călătorie până la Londra și să ne înapoiem cu orice preț. Și deci, doamnă, ați întors cu toții la Londra? Am întrebat eu. Ne-am întors cu toții, mi-a răspuns doamna Maicaubor. M-am sfătuit apoi cu alte ramuri ale familiei mele, care ar fi calea cea mai nimerită pe care să o ia domnul Maicaubor, căci eu susțin că trebuie să se apuce de ceva domnișorule Copperfield, a încheiat doamna Maicaubor, vrând să mă convingă. E limpede că o familie de șase persoane, fără mai până la socotare servitoarea, nu poate trăi din vânt. Desigur, doamnă, i-am zis eu. Celelalte ramuri ale familiei mele au fost de părere că domnul Maicaubor trebuie să-și îndrepte imediat atenția spre cărbun a urmat doamna Maicaub Spre ce, doamnă? Spre cărbuni, mi-a zis doamna Mycouber, spre comerțul de cărbuni. Domnul Mycouber a aflat, după mai multe cercetări, că un om atât de talentat ca el și-ar găsi un câmp de activitate în comerțul de cărbuni din Medway. Și apoi, după cum pe drept cuvânt a spus domnul Mycouber, primul pas care trebuia făcut era să venim și să vedem cei cu Medway. Am venit și am văzut. Spun că am venit pentru că, domnișoarele Copperfield, a adăugat doamna Maicaubor foarte mișcată, eu nu o să-l părăsesc niciodată pe domnul Maicaubor. I-am arătat în șoaptă admirația și aprobarea mea. Am venit, a urmat doamna Maicaubor, și am văzut cei cu Medway. După părerea mea, comerțul cu cărbun de pe râul acesta cere nu numai iscusință, ci și un anumit capital. Iscusință domnul Maicaubor are destulă. Capital însă domnul Maicaubor nu are deloc. Am văzut, cred, mai tot ce era de văzut la Medway și aceasta e concluzia la care am ajuns. Fiind atât aproape de Canterbury, domnul Mike Auber a fost de părere că ar fi păcat să nu ne abatem și pe aici ca să vedem catedrala. Mai întâi pentru că toată lumea zice că e un lucru care merită văzut și noi încă nu l-am văzut. Și în al doilea rând, pentru că într-un oraș care are și o catedrală, e mult mai probabil să-ți întâlnești norocul. Suntem aici de trei zile, mi-a zis doamna Mike Auber, și până acum nu s-a evit nimic. Și nu trebuie să te miri, dragă domnișorile Copperfield, că doar ne cunoști, dacă îți voi spune că așteptăm acum să ni se trimită ceva bani din Londra ca să ne plătim hotelul. Și până ce vor sosi acești bani, mi-a zis doamna mai foarte tulburată, nu pot să mă întorc acasă, adică la locuința mea din Pentonville, unde mă așteaptă băiatul, fetița mea și gemenii. Am luat parte din toată inima la grelele încercări prin care treceau domnul și doamna Mike Auber și i-am spus domnului Mike Auber care tocmai se înapoiase că se poate bizui pe toată simpatia mea și că aș fi vrut să am destui bani ca să-i pot împrumuta suma de care avea nevoie. Răspunsul domnului vor a dovedit cât era de tulburat. Mi-a zis, strângându-mâna, Copperfield, ești un adevărat prieten, dar în situația e disperată, tot îți mai rămâne un prieten dacă ai un brici de bărbierit." La auzul acestor vorbe cumplite, Domna Maicaubăr și-a aruncat brațele în jurul gâtului domnului Maicaubăr și l-a implorat să-și păstreze calmul. El a început să plângă, dar aproape imediat după aceea s-a liniștit, a sunat clopoțelul, a chemat chelnerul și i-a cerut să aducă un padding cald cu rinichi și o porție de crevete. Când a vrut să plec, amândoi au stăruit să vin neapărat să iau masa cu ei într-o seară. Nu i-am putut refuza. Le-am spus însă că nu voi putea veni a doua zi, căci avea multe lecții de pregătit. Domnul Maicauber mi-a zis că va trece să mă vadă în cursul dimineții la școală, căci avea o presimțire că îi vor sosi chiar mâine banii prin poștă și m-a poftit pentru seara următoare. A doua zi dimineața am fost chemat din clasă și l-am găsit pe domnul Maicauber un vorbitor. Venise să-mi spună că mă așteptau la cină în seara următoare după cum ne înțelesem. Când l-am întrebat dacă i-au sosit banii, a strâns mâna și a plecat. În aceeași seară, uitându-mă pe fereastră, am rămas foarte mirat și nemulțumit, văzându-l pe domnul Maicaubor cum mergea braț la braț cu Uriah Hip pe stradă. Uriah părea foarte umil și măgulit de cinsta ce i se făcea, iar domnul Maicaubor era foarte încântat că putea trece drept un ocrotitor al lui Uriah. Dar a doua zi, când, pe la ceasurile patru, m-am dus la hanul cel mic să iau masa cu ei, după cum ne înțelesem, am fost și mai surprins când am aflat din spusele domnului Maicaubor că se dusese acasă la Iuraia și băuse coniac cu doamna Hip. Și să-ți spun ceva, dragă Copperfield, mi-a zis domnul Maicaubor, prietenul dumitale Iuraia e un tânăr care ar trebui să ajungă procuror general. Dacă l-aș fi cunoscut pe vremea când greutățile mele bănești ajunseseră de nerezolvat, nu mai pe îndoială că creditorii mei ar fi avut mult mai mult de furcă cu mine, sunt sigur. N-am prea înțeles această afirmație, căci creditorii domnului Mikeauber nu se aleseseseră cu nimic. Dar nu l-am mai întrebat, nici n-am îndrăsnit să-i spun că aș fi dorit să nu-i fi făcut prea multe mărturii lui Uraya, și nici nu l-am mai descusut ca să aflu dacă nu cumva vorbiseră prea mult despre mine. M-era mi să nu-l jignesc pe domnul Maicaubor și mai ales pe doamna Mikeauber care era atât de sensibilă, dar toate acestea nu mi-au plăcut, și deseori după aceea m-am gândit la cele petrecute. Masa a fost delicioasă o porție strașnică de pește, mușchi de vițel de lângă rinichi, cârnați fripți, potârniche, budincă și vin și bere. Iar după masă, doamna Maicaubăr ne-a preparat chiar cu mâinile ei un castron cu panci cald. Domnul Maicaubăr era neobișnuit de vesel, niciodată nu l-am văzut atât de bine dispus. Fața-i strălucea, datorită panciului, de parcă i-ar fi fost lustruită. S-a arătat îndrăgostit de aceste melaguri și ne-a cerut să bem pentru propășirea orașului, arătând că atât el, cât și doamna Maicaubăr, s-au simțit cât se poate de bine aici și că nu vor uita niciodată ceasurile plăcute pe care le-au petrecut în Canterbury. A băut apoi în sănătatea mea și împreună cu doamna Maicaubăr și cu mine, n-am amintit de trecutul nostru comun și de tot ceea ce ne lega. După aceea, am propus să bem în sănătatea doamnei Maicaubăr, spunând cu multă sficiune. Dacă îmi îngădui, doamnă Maicauber, voi avea plăcerea să închin un pahar în sănătatea dumitale, doamnă. La care, domnul Maicauber a început să facă elogiul doamnei Maicauber, laudându-i firea și spunând că i a fost întotdeauna un înțelept călăuzitor și prieten și că-mi dorește și mie, când voi ajunge la vârsta de a mă căsători, să-mi găsesc cu asemenea femeie, dacă ar mai exista pe lume una ca ea. Domnul Maicauber s-a arătat din ce în ce mai voios și mai prietenos până ce panciul s-a isprăvit. Doamna Maicaubăr s-a înflăcărat și ea și am cântat împreună Old Lang Sign. Când am ajuns la versul Ia mâna, credincios, prieten, ne-am luat toți trei de mână în jurul mesei, iar când am cântat află o călăuză bună, Willie Watt, am fost foarte mișcați, deși habar n-aveam despre ce era vorba. Într-un cuvânt, n-am văzut niciodată vreun om atât de voios cum a fost domnul Maicaubăr, până în ultima clipă a acelei seri, când mi-am luat din toată inima rămas bun de la el și de la îndatoritoarea ei soție. Dar cât de uluit am rămas a doua zi dimineață, când am primit următoarea scrisoare cu mențiunea nouă și jumătate seara, ceea ce însemna că fusese scrisă la un sfert de oră după plecarea mea. Scumpe și tinere prieten. Zarul a fost aruncat, totul s-a sfârșit. Ascunzând sub masca unei bolnovicioase veselii pustirile necazurilor, nu ți-am spus în seara aceasta că orice nădejde de a primi banii așteptați a pierit. În această situație atât de umilitoare de îndurat, atât de umilitoare de privit, atât de umilitoare de povestit, m-am achitat datorile bănești pe care le aveam aici, eliberând o scrisoare de plată exigibilă după 14 zile de la data emiteriei la reședința mea din Pentonville, Londra. La scadență nu va fi plătită. Va urma propadul. Cuțitul e împlântat, și copacul trebuie să se prăbușească. Pilda nefericitului care-ți scrie acum, scumpul meu Copperfield, să-ți fie ca un far în viață. Cu acest gând și cu această nădejde-ți scriu. Dacă ar ști că măcar cu atât ar mai putea fi de folos, ar pătrunde o rază de lumină în trista închisoarea vieții cei mai rămâne de trăit, deși, în actualele împrejurări, tot ce s-ar mai putea spune e că nu se știe dacă va supraviețui. Aceasta e ultima știre pe care o vei mai primi vreodată, scumpul meu Copperfield, de la surgionitul ajuns în stare de mizerie ca un cerșitor, Wilkins-Mycowber. Am fost atât de zguduit de conținutul acestei sfârșitoare scrisori, încât am alergat în grabă spre micul Han pentru a-i da puțin curaj domnului Mycowber. Dar n-am făcut nici jumătate drum și am zărit pe domnul și doamna Mycowber pe imperiala diligenței care pleca spre Londra. Domnul Maicaubor se bucura din plin de această călătorie, zâmbea, stând de vorbă cu doamna Maicaubor și mânca nuci dintr-o pungă de hârtie, iar din buzunarul de la piept ieșea la iveală o sticlă de vin. Deoarece nu mă văzuseră, m-am gândit că e mai bine să nu le mai atrag atenția și astfel, simțind că mi s-a luat o piatră de pe inimă, am apucat pe o uliță lateralnică, scurtând drumul către școală. Am răsuflat ușurat la gândul că au plecat, deși, în ciuda tuturor celor întâmplate, țineam foarte mult la ei. Capitolul 18 O privire spre trecut Zilele petrecute la școală. Vremea se scurgea tăcută pe nesimțite și, fără să-mi dau seama, viața mergea înainte. Astfel, am trecut de la copilărie la adolescență. Privind înapoi, mă gândesc la apa cea limpe de curgătoare, din care n-a mai rămas acum decât o albie secată acoperită de frunze, de-a lungul căreia caut câteva semne care să-mi trezească în amintire povestea de odinioară. O clipă și iată-mă la locul meu obișnuit, din catedrala unde mergeam cu toții, în fiecare duminică dimineața, după ce ne adunam mai întâi la școală. Mirosul de pământ, atmosfera lipsită de soare, simțământul că eram despărțit de lumea din afară, glasul orgii, străbătând prin luminile și umbrele bolților arcuite, îmi revin în amintire din noianul trecutului și mă fac să plutesc într-un vis deasupra acestor zile de altă dată. Nu rămăsesem codași la școală. În câteva săptămâni, Izbutisem să-l iau multora înainte, dar fruntașul clasei îmi apare ca o faptură vașnică, tare depărtată la o înălțime de neatins. Anies îmi zice nu e așa. Eu însă nu cred și îi spun că nici nu-și poate închipui câte cunoștințe își însușise acea faptură minunată pe care, după părerea ei, aș putea o ajunge cu timpul chiar eu, un biet începător. Șeful clasei nu mi-e cel mai bun prieten, nici nu mă o crotește pe față ca Steerforth, dar îi port un adânc respect și mă întreb ce va ajunge când va părăsi școala doctorului Strong și dacă se va găsi pe lume cineva care să-i poată sta împotrivă. Cine o are dână vală pe neașteptate în șirul amintirilor mele? E domnișoara Shepard pe care o iubesc. Domnișoara Shepard e internă la școala domnișoarelor Nettingall. O iubesc la nebunie pe domnișoara Shepard. E o fetiță destul de mică, poartă un costum de flanelă și are fața rotundă și părul blond încrețit. Elevele domnișorilor nettingol vin și ele la catedrală. Nu pot să mă uit în cartea mea de rugăciuni, căci privirea îmi fuge mereu către domnișoara Shepherd. Când corul începe să cânte, aud parcă glasul domnișoarei Shepherd. În mijlocul liturgiei, strecorângând printre cuvintele rostite de preot numele domnișoarei Shepherd și îi găsesc un loc și printre membrii familiei regale pomeniți la sfârșitul slujbei. Iar acasă, în odăița mea, îmi vine câteodată să strig într-un acces de dragoste. O, domnișoară Shepard. Câtva timp n-am cunoscut sentimentele domnișoarei Shepard, dar în cele din urmă, soarta fiind un pielnică, am întâlnit-o la școala de dans. Am dansat cu domnișoara Shepard. Am atins mânușa domnișoarei Shepard și am simțit un fior ridicându-mi se prin mâneca dreapta hainei până la rădăcinile părului de pe cap. Nu i-am spus nicio vorbă duioasă domnișoarei Shepard, dar ne-am înțeles unul pe altul. Domnișoara Shepard și cu mine trăim numai cu nădejde dacă într-o zi, ne vom putea căsători. Mă întreb și acum, de ce am dăruit pe ascuns domnișoarei Shepard douăsprezece nuci de Brazilia? Nu semnul cel mai potrivit al dragostei. Nu se pot împacheta bine într-un cornet cum se cade, se sparg greu, chiar la marginea ușii, sunt uleioase după ce le-ai spart. Și totuși am simțit că i-au plăcut domnișoarei Shepard. I-am mai dat domnișoarei Shepard și biscuiți dulci cu alune și nenumărate portocale. Odată am și sărutat-o pe domnișoara Shepard la garderobă. Eram în al la cer și cât de furios și de deznădăjuit am fost a doua zi când mi-a ajuns la urechi zvonul că domișoarele netingol au pus-o la colț pe domnișoara Shepard pentru că se jucase cu degetele de la picioare. Nu mă gândeam decât la domnișoara Shepard. Ea era visul vieții mele. Cum de s-a rupt prietenia noastră, nu pot să înțeleg, și totuși s-a strecurat o răceală între mine și domnișoara Shepard. După anumite zvonuri, domnișoara Shepard ar fi spus că ar dori să nu mai ațintesc atât de mult privirile asupra ei și că i-ar plăcea mai mult tânărul Jones. Auzi, Jones, un băiat lipsit de orice însușiri. Prăpastea dintre mine și domnișoara Shepard s-a adâncit. În cele din urmă, le-am întâlnit într-o zi pe elevele domnișoarelor netingol, mergând la plimbare. Când a trecut pe lângă mine, domnișoara Shepard s-a strâmbat și a pufnit în râs, întorcându-se spre colega ei. Totul s-a prăbușit. Pasiunea vieții mele, n ar face dacă n-a ținut o viață întreagă, a luat sfârșit. Am scos-o pe domnișoara Shepard din cuprisul liturgiei de duminică dimineață, și nici printre membrii familiei regale n-am mai lăsat-o. Situația mea la școală e din ce în ce mai bună și nimeni nu-mi tulbură liniștea. Nu mai sunt deloc curtenitor cu elevele domnișoarei netingol și nu mi-aș mai pierde mințile după niciuna din ele, chiar dacă ar fi de două ori mai numeroase sau de douăzeci de ori mai frumoase. Școala de dans mă plictisește și mă întreb de ce fetele n-ar putea dansa singure, lăsându-ne în pace. Sunt din ce în ce mai priceput în versurile latine, dar nu mai leg cum se cuvine și returile de la ghete. Doctorul Strong vorbește în public despre mine ca de un tânăr elev care promite mult. Domnul Dick e nebun de bucurie, iar mătușa îmi trimite o guinee prin poșta următoare. Și iată că se ridică umbra unui tânăr măcelar ca fantoma în zale din Macbeth. cine e acest tânăr măcelar? E spaima băieților din Canterbury. Se zice că-și unge părul cu seu de vacă, ceea ce două dă o putere nefirească și că se poate lua la trântă și cu un bărbat. E un flăcău cu fața lată, cu grumazul ca de taur, cu obrajii aspri îmbujorați, cu mintea scurtă și limba ascuțită pe care o folosește mai ales pentru a-i defăima pe elevii doctorului Strong. Se laudă față de toată lumea că o să le vină el de hac. pomeștește și de câțiva, sunt și eu printre aceștia, pe care i-ar putea doborâ numai cu o mână, ținându-o pe cealaltă legată la spate. A ține cala la băieților mai mici, pentru a le da cât un pumn în cap și când trece pe stradă, mă urmărește cu strigăte provocatoare. Aceasta e de ajuns ca să mă hotărască să mă bat cu măcelarul. Într-o seară de vară jos, pe o verde, la colțul unui zid, mă întâlnesc cu măcelarul după cum ne-am înțeles. Mă însoțesc câțiva băieți, aleși pe sprânceană, iar măcelarul vine împreună cu alți doi măcelari, un băiat de cârciumă și un măturător. Se stabilesc condițiile luptei și iată-mă față în față cu măcelarul. Într-o clipă, măcelarul mă lovește în întâmpla stângă, făcându-mă să văd stele verzi. În clipa următoare nu mai știu unde e zidul, nici unde mă găsesc nici ce se întâmplă în jur. De-abia mai dau seama care e măcelarul și care sunt eu, atât de încleștați suntem întruntă, strivind iarba cu picioarele. Uneori îl deslușesc pe măcelar care e plin de sânge, dar nu se lasă. Alteori nu mai văd nimic și, găfuind, mă sprijin de genunchii martorilor mei. Uneori mă năpustesc nebunește asupra măcelarului și îl lovesc cu pumni în obraz, dar nu îl descumpănesc după câte se pare. În cele din urmă mă trezesc năucit ca dintr-un somn greu, și îl văd pe măcelar plecând până ndu hainan mers și primind felicitări de la ceilalți măcelari, de la băiatul de cârciumă și de la măturător, și înțeleg că izbând a fost fosta lui. Sunt dus acasă într-un hal fără de hal și mi se pune pe ochi o bucată de carne crudă. Mă freacă pe tot trupul cu oțet și cu alcool și simt că buza de sus mă ustură tare într-un loc unde e crăpată și peste măsură de umflată. Vreo 3-4 zile sunt nevoit să stau acasă. Trebuie că arăt foarte prost, cu o pavăză verde pe ochi. M-ar fi copleșit întristarea, dar Anies e ca o soră pentru mine, suferă alături de mine. Îmi citește și, mulțumită ei, vremea trece ușor și mă simt fericit. Întotdeauna, Anies s-a bucurat de deplina mea încredere. I-am povestit tot ce s-a întâmplat cu măcelarul și cum m-a prigonit. Anies e de părere că nu avem altceva de făcut decât să mă bat cu el, dar se cutremură și se înfioară când se gândește la lupta care a avut loc. Vremea s-a scurs pe nesimțite. Acum Adams nu mai e șeful clasei și de mult, de mult a încetat să mai fie. E atâta vreme când Adams a părăsit școala, încât acum, când vine să-l viziteze pe doctorul Strong, puțini sunt aceia care îl mai cunosc în afară de mine. Adams va fi curând primit în barou, va deveni avocat și va purta perucă. Mă mir, văzându-l mult mai blând decât crezusem și mult mai puțin impunător. N-a cucerit lumea până acum și totul se petrece, după cât îmi dau seama, ca și cum nici n-ar fi intrat în ea. Urmează un gol în amintirile mele și prin el se perindă, într-un nesfârșit și impunător alai, războinicii luptători din paginile poeziei și ale istoriei. Și apoi ce mai urmează? Mm, am ajuns șeful clasei. Arunc o privire îngăduitoare asupra șirului de băieți aflați sub conducerea mea și caut să-mi regăsesc într-unul din ei propria imagine când am venit pentru un oară aici. Imaginea aceasta parcă n-ar mai face parte din viața mea. mi amintesc ca pe ceva străin, de mult părăsit pe calea vieții. Mi se pare că am trecut pe lângă acest băiețaș ca și cum n-aș fi fost chiar eu și mă gândesc la el de parcă ar fi vorba de altcineva. Dar cu fetița pe care am văzut-o când am venit pentru întâia oară la domnul Wickfield, ce s-a întâmplat? Nici ea nu mai e. În locul ei, gospodărește prin casă o ființă care s-a cu portretul, fără a avea însă farmecul copilăriei. Anies, dulcea mea surioară, cum îi spun în gândurile mele, sfetnica și prietena mea, îngerul care o crotește cu spiritul ei bun, pașnic și dezinteresat viețile tuturor celor din jur, e acum aproape o femeie. Și ce alte schimbări s-au mai petrecut în ceea ce mă privește, în afară de statura și înfățișarea mea și de învățătura pe care v am însușit-o în tot acest răstimp? Port un ceas de aur cu lanț... Și un inel pe degetul mic și o redingotă și folosesc din belșug pomada, ceea ce, ținând seama că am și inel, nu-mi stă prea bine. Sunt iar îndrăgostit? Desigur. O iubesc pe cea mai mare dintre domnișoarele Larkins. Cea mai mare dintre domnișoarele Larkins nu e o fetiță. Are o siluetă înaltă, mlădioasă. E o femeie oacheșă, cu ochii negri. Cea mai mare dintre domnișoarele Larkins nu mai e o fetișcană. Nici sora ei mai tânără nu mai e atât de tânără, deși are cu trei sau patru ani mai puțin cea mai mare dintre domișoarele Larkins trebuie să aibă vreo 30 de ani, și eu o iubesc la nebunie. Cea mai mare dintre domișoarele Larkins cunoaște tot soiul de ofițeri, și asta e greu de îndurat. Îi văd stând de vorbă cu ea pe stradă, îi văd cum trec drumul ca să o întâmpine. De îndată ce îi zăresc pălăria alături de cea surorii sale, i se la capătul străzii, știe să-și aleagă cu mult gust pălăriile. Ea râde și le vorbește, și se pare că îi place. Îmi pierd o bună parte din timpul liber plimbându-mă în sus și în jos pe stradă ca să o întâlnesc. Și sunt omul cel mai fericit dacă pot să o salut odată pe zi, pot să o salut, căci îl cunosc pe domnul Larkins, și mă aleg și eu din când în când cu un salut. Cumplitele suferințe pe care le îndur în noaptea când se dă balul curselor de cai, la care știu că domișoara Larkins va dansa cu ofițerii, ar merita o răsplată dacă ar exista vreo dreptate pe lumea aceasta. Datorită acestei pasiuni, mi-am pierdut pofta de mâncare și port mereu cele mai noi cravate de mătase. Nu-mi găsesc altă ușurare decât punându-mi hainele cele mai bune și curățindu-mi mereu ghetele. Astfel, am impresia că sunt mai vrednic de cea mai mare dintre domnișoarele Larkins. Tot ce aparține, tot ce e în legătură cu ea, mi se pare deosebit de prețios. Domnul Larkins, un bătrân cam mohorut cu două rânduri de bărbi, care nu-și mișcă decât un singur ochi, Mă interesează nespus de mult. Când nu întâlnesc pe fica sa, mă duc să-l caut unde știu că-l pot găsi. Îi spun, bună ziua, domnule Larkins, ce mai fac domișoarele și întreaga familie? Și mi se aprind obrajii de atâta îndrăzneală. Mereu mă gândesc la vârsta mea, să tot am vreo 17 ani. Poate la 17 ani sunt cam tânăr pentru cea mai mare dintre domișoarele Larkins, ei și, și apoi în curând voi avea douăzeci și unu de ani. În fiecare seară mă plimb prin fața casei domnului Larkins, deși mi se rupe inima când îi văd pe unii ofițeri cum intră sau când îi aud cum vorbesc în salon unde cea mai mare dintre domnișoarele Larkins cântă la harpă. Mi s-a întâmplat chiar de vreo două-trei ori să dau mâhnicii melancolic târcoale casei după ce toată familia se dusese la culcare, întrebându-mă care o fi o daia a Larkins. Acum pot spune că am luat o a domnului Larkins drepta ei și dorind să ia deodată foc întreaga clădire. Atunci s-ar strânge în jur o mulțime înfricoșată, iar eu m-aș repezi prin gloată cu o scară, aș propti-o de fereastra ei, aș salva-o, prinzând-o în brațe, m-aș să-i ceva ce-ar fi uitat și aș pieri în flăcări. Căci dragostea mea e cu totul dezinteresată și aș fi mulțumit să-mi dau viața ca să pot săvârși o faptă eroică în fața domișoarei Larkins. Dar nu sunt întotdeauna însuflețit de asemenea simțăminte. Uneori, închipuirea îmi zboară spre clipe mai fericite. Stau și mă îmbrac, treaba asta mea vreo două ceasuri, ca să mă duc la balul dat de familia Larkins. Balul era anunțat de vreo trei săptămâni și îmi trec prin minte tot felul de imagini plăcute. Mă văd luându-mi inima în dinți și făcându-i domnișoarei Larkins o declarație de dragoste. O văd pe domnișoara Larkins lăsându-și capul pe umărul meu și spunându-mi, O, oh, domnule Caporfield, pot să dau crezare celor ce mi-aud urechile?" Îl văd pe domnul Larkins așteptându-mă dimineața următoare și spunându-mi Dragă Copperfield, fica mea m-a destăinuit tot, tinerețea nu-i o piedică, iată 20.000 de de funzi, fiți fericiți. O văd pe mătușa mea înduioșată, dându-ne binecuvântarea și pe domnul Dick și pe doctorul Strong, luând parte la căsătoria noastră.